І шелеснувши ватманом, дівчина з календаря розсудливо сказала. «Закоханість, за моїм спостереженням, це аритмічність нервової системи. Безсумнівно, тут надибуємо моменти резонансу, своєрідної детонації, процес хворобливий і малодосліджений. Я займусь ним після третього курсу медичного інституту. Думаю, це буде також темою моєї майбутньої кандидатської дисертації. Незабаром цей патологічний спазм нервових центрів так само легко зніматиме звичайнісінька таблетка, як, припустимо, тепер анальгін, знімає неврологічний біль. Пробачте, а ви ким будете? Я мовчав, знищений, розіп'ятий на власній сірості нікчемності, бо після краху з мріями про театр я ніким не надумав стати, окрім хіба як шофером таксі, бо побачив, що таксист на зупинці – Читав у победі про прочотну книгу. Не побивайтеся, ця певність себе прийде і до вас. Але пізніше. Елементарно, запізнілий розвиток особистості. Ми піднімалися по сходах, коли школу сколотнув дзвінок, але голос дівчини лишився таким же рівним і розважливим. Признатися, я спостерігаю в багатьох своїх однолітків певну долю інфантильності. Мабуть, це характерно для нашого покоління. А Втім, інфантильність я розумію як, не як запізнілий розвиток, а швидше як переважання емоційної сфери над раціологічними конструкціями в психічній діяльності людського організму. Ви зі мною згодні? Я ледве знайшов сили кивнути головою. Між тим коридори безлюдніли, вчителі з класними журналами пробігали повз нас, Назустріч від хімічного кабінету з набором різноколірних пробірок повільно чалапала хімічка, що Юрок мав зараз бути у нас. А я покірно, мов загіпнотизований, дипся повз її осудливі очі за дівчиною з календаря. Нарешті дівчина зупинилася біля дверей 9 А-класу. Це таки вона дзвонила після врочистої першовересневої лінійки і зирнула на мене прозірливим, співчутливим поглядом лікаря. Ставтеся до своїй закоханості, як до хвороби. Відповісти ж на ваше почуття я ніколи не зможу. Я кохаю іншого. Розумію, що вам боляче це чути, але повинна сказати правду. Так, я люблю іншого, але так само безнадійно, як і ви. Внутрішньо він надто далекий від мене і від усіх нас. Він весь там, у далеких галактиках, і ніколи не опуститься до людських слабощів. Та я цього й не дозволюєму з любові до нього. Але поза ми обоє безнадійно хворі, ви можете призначити мені побачення. Перебіг хвороби буде легкий, і ви швидше одужаєте. Завтра я слухатиму лекцію в інституті. Позавтра теоретична конференція дев'ятих класів, а суботній вечір вільний. Після останнього року я йду на ковзанку. Чекайте мене на бульварі під годинником о шостій. Але умова. Розкажете потім, що ви почували, ждучи на мене. Маленька жертва заради науки. Сподіваюсь, вас не обтяжить. Я передбачливо занотовую фактаж для майбутньої кандидатської дисертації. З тим вона зникла за дверима класу. Я ж під стрибом пустився по коридору, Відгрібши геть грох слів і пам'ятаючи лише одне. Мені призначено побачення в суботу о шостій на бульварі під годинником. Сяючи від щастя, я переступив поріг класу. Хімічка подивилася на мене лагідними очима інквізитора і сказала. Клава Литвин з дев'ятого А, гарна дівчина і відмінниця, але ж навіщо запізнюватись на урок? Клас радісно хихикнув, засміявся, зареготів, а я ошпарений тим реготом, зненавидів хімію на все життя. В суботні уроки я просидів на голках і чкорнув з виховної години, побоюючись, що балакуча класна керівничка не зважить на дзвінок, і я запізнюся під годинник. По бульвару вервечилися білі сніжні перекоти поля, колючий сіверко в'язав їх тугими перевеслами в снопи і шпурляв на замети